Ta guri gustatuko guztatu kolitzaiguke, sutura ba, taldea, eta beste hain batalde baitare, bai eskualdekoak, eta bai, beste hain ba, horetan, non bait, edo lokal, desiente batean, ba, bai jo, baien zaiatu, bai, kondiziotan, gauzak egiten alizatea. Tauskoetan izan dugun bezala, bazentzilik eratitik, ba, hori, ba, herri honetan, benetan, askenek urtetan, oso, oso, zaiada. Hor dagoente, ba, daude beste taberna batzu baitare, ba, bere lan egiten dutenak, baina, bueno, gauza, Dago, ez dago zondo. Telefonoaren beste aldean telefonaren beste aldean jo minera daukagu musikaria, herriko abaitare, bera, eta bera, ba, bueno, pixka komentatuko digu, ba, ekimen baten berri, bai, haupa, Jon? Kaixo. Kaixo, gabon. Bueno, badakigu, iritsi zegu mesua bat, esan ez, ba, herriko ba, musika gille, eta musika sale bat zuen artean, ba, bueno, snarketa bat egin duzuela, eta, bueno, pixka bat egitasmo bat daukazula, ez, es, eskuartean, zer, zer da pentsatzen ari zaetena? Bueno, ene que da veina y ya pensatzen, artean eh, ba, bueno, ba, eh, biltzea, ikusi, diagnosi chiki bategin, momento horretan eta eh, taldea zema taldea egon daiteke berrian, ba, lokaliga talde musika taldea, que dobeste actividad cultural etako taldea bai, eh. Eh, mm, dela 22 urte, ba, altzeko O sesu bate inge noen, horre ase hor, konkretuki konkretu ki izan guiñen, eta hortik sortu zen gero ente, asociazio bezala osatu guiñen, eta horre nare ira, horre benitu locala, que es, baya, baya, Hori azken finean, ba, bueno, azken urte hauetan horrela funtzionatu izan dugu e, eta talde lokalen gabezia bideratu da nola entera, eta entek ba, bueno, local konkretu batu ditu eta bueno, ba, asetu du e, ba, eskari hori, ez? Zerrendak egondu da e, itxoite zerrendak eta bueno, ba, taldeak sartu izan dira hori, espanial, karo Omenetan inkusten dugu ba, ente dagoela erabilturatua ba, eta desgain ezkalago eta jazken bueno, ba ja urte hauetan ikusten e, konturatzen ginen ba, bueno, ba, aparte sama vida dagoela urtida goela ba herrian egon daitezke talde asko ba bueno ba eh e, bueno lo que oso saia dala eta ente nola baita e, klub privatu batean bihurtu dala ez dago rotaziorik eta hor da, ba, bueno, ikusten ba, hemen, ba, asibergara elkartzen, ikusten abertzen bat aldegoen daitezkeen e, ba, bueno, alazonekin, eta bueno, soluzio biatu daitezkeen, ez ba, ba momentu honaren zen daiteke, ba, horrela, ba, elkartzeko, ikusteko ba, ez ez magarén eta baliabideak aurkitzeko mm -hmm. aliberean gusten dugu baita e, e, bai eskualde Mayan eh ba e, bai, eskarazoa daudela, ba bueno, con ba, e, batetik ba, ez dagoelako leku bat nun egin daiteken ba programazio ba ohiko pro programazio bat, eh infrastruktura aldetikan ere bai, bai, bai zeltasuna gaude, eta baitare burokeratikoki, ba, administrazio aldetikan, ba, ez garrisko ba, burokeratikoak, ba, atzun dizira, ba, ozen, ozen gauz altoan atzeko, ez horrek egin du, ba, inguruko ba, aktibide ba, kultural-musikalak, ba, ba, bera egitea, ez gure herria izan da, urte, urte askotan, ba, e, Eredu, ez, zenbait erdientzat, ba, zenbait kontaktu egiten zinalako, eta taldeak ba, eta, e, eta ba, elkartu zinalako, eta lako asoziazio bat, eta, bueno, ziren dena oso proietatola, baina, egin ba, bera bat du, gaina ba, bera normal bat, eta, bueno, hausnark ba, eta profesu batean sartu nahi dugu, eta, bea, zarte hartzen den. Hor da ades, horrek urtean sortuzena baitare, eta, bueno, nik ustut, baita bide bereetik igual juntatekela, oarzo uarso musikaren, reba sea es el orer talde pillo bat elkartu edu, ziren, zineten, eta bueno gosa batzuk ere egiten dira soin dela gutxi baita reba pasei ba, san Pedroko, ba, proizan, va ba, proisan va hor egintzen ekitaldi bat eta bueno hala gosa batzu batzuk egiten dira baina igual ez du enteco ere bai o gutxi, de la guchi o Ala, medan baita ere konzertu potente bat zuten Baina ez, agian falta de nada zugezatzen zuna, ez? Astero edo astebururoko, bat pixka bat Oro, dinamika bat sortzea, ez? Bai, bai Ergidon, eh, askotan ere eh, komentatu dugu gure artean eh, Gare batean, bazeo gara ba, eh, Olako utxune Bueno, eh, toda uh, Olako Lokaldiafano bat, hasiera batean ba, Frontoi Municipal Dizekena eh bueno ba, herri errabilera bat egitenzan ta tartean ba programazioa ba alkarte desberdiak ba gozat ezbait chixarri berak kontsierto kantolatzen genitun gu ba, e, ba, e, frontoia prestatzen genen urtetarako eta bueno ba diozuen aldi berean ba eta finantzatzeko esta ba horresortzun zuen herrian zehar ba urtean eh ba, bakitu eh, bospase kontzertu egitea eta maila altuko kontzertuak, ez? Etorregatikan ba eredu ginen tokia askontaz, gorde hitzieta metida kasuteo, hori ta metida kasute kontzertuak eta hobe ba hori ba ba orrimeraz, baina claro, pronto ya votasan, eroniesen erabilsan eta hor uh -huh. bai ente bai hor eh dalla situele sogno video eta Requin etarola, ba elkarlanean e, ba probatu bad izant ziren emaikontzertu ere bai, bai angero, eh bueno, e, dobregungo diseinen proiektua eta casi ya eta hoy dena bertan bera ger ditu zen eta etzan alternativari bilatu eta aurten konturatu gara ba, udalanta ba Caviarekin ba, toki diafano bat nun era batutza, mucha programazio <laughs> gutxa infrastrukturas, e ba, egote gutxarekin, ba, sigara gauza, ba, mikrofono irekia, e, kontzertua, ba, olako zenbait aktibidat, eta zan, hemen, ba, e, toki bat behar dugu, toki bat behar dugu, dugu, dugu ba, probazio egiteko, ba, elkarte desberdinak, izan egiteke ente, oarzo musika, eta, bar, ez, eta, bueno, baitaren, Interesantea ezango ditzateke nire Haur nire ikuspegi personala da ba, Baina ente eta ba, barso musikaren artean ba, bueno, Lotura batzuk egitea e, Ente askenean e, ba, Lokalean, inguruan, emubitzen den jende bala Baina ikusten dugu Horitza ba, baldu behar dala Ikuspegi ba, e, Oizte hori pixka bat e, Nola baite jarri behar dugula, herriare Herriaren zermitzula Ez eza e, e, e, askenean Eh, bueno, balioko dute ba kezko hori, ba, plazaratzeko eta bueno, ba moitu berko dira gauza batzuk eta Eta, bueno, ba, e, beres, badau de gauzak, eztortikan ahipatzen zuen, ente ahipatzen da, kabia aipatu duzu ba urtean zehar egin dira gauzabatzuko baina, ba ez dago bertama, ortikan gutxinez, ba egitas maubatea balimada, dago barzo musika, ia sortuzen da, borden pixka bat hornei guztiari formemata talde pilloba, zuka ahipatu duzu besela ba enten es dago lista esperolako ondia dago, talde pilloba berea inlokaletan, askotan lokal faltan baitare, eta, bueno, abe, horretarako balio duen eta, bueno, agiango goratzea, ez? non bilduko zaeten, eta orduak eta norentzako dagoen iriki, ez? De jaldia. E, bai, bai, bai, bai zintzelik irratian izango dala, e, uste te guardiko amabitan dala, ez? Puri itxe zaigun informazionala bera, bai, e, abenduaren amabostean, zintzelik irratian, dementxe, bai, herrerian, Tomás López Zamasazpi, kalean, bai, eta guardiko amabitan, oiz? Bai. bai, bai, bai, haipatu behar dugu, bueno, bai, e, gala, ez dala bakarrikan e, musikatan lehentzat, zan diteke hozen konkulto instrumental e, baita ditan diteke ba antzerkigin zandabiltzenak edo, bueno, irekia da era bat, eta bueno, ba, eskenean e, lokalen demanda hori ba, pentsatzen dugu hauntia dala jaguk e, aurreko urtean e, diagnosi batzuk egin genituen, eta ikusten dugu ez bakarrik bakarrikarazua musikoena beste zema jendeena da, eta Holako herri musikal bat izan da hore eta nintzenzait ba, musika betik edtzen dala bigarren plano gure baore fortetako bat da eta usste herri bezala bat e, badiogeigarri hori erabili ihar du gula gure herrian, ba, hori egin hal izateko ez? E, uste, e, infrastruktura faltar ditugu e, eta eta bizuarezko zorzaile ba, taldea dago E, musikari musikari asko daude eta nik ustez ba, badago hori gultzaterik bueno, asko dena asko, asko irabatziko ditatek boz, ondo, jon haber, ber, zuen berri hona jasoten ditugun urrengo hilabetetan, e, e, e, eta haber, e, bat pixka bat, ba, emengo ba, estena musikal hori eta kultura bat pixka bat zabaltzen den, zeren kentzen tabernaren bateo beste, gaztetxea eta gero Aipatu ba ez daki jo undamo gambo edo Lakoren ba ba eska ba, eska gabiltsa ta bueno ikusten da jendea gogotsu sobeltzatera ta bueno a ber a ber ezbait da ez animo Ba berri, izango litzatekea gainerando hitzten ba, e, zaigu eta oso komunikatuta dagoela talagoela eh bai ba bai ko bai, e, niuste de herri rockero ala eta hori, aproxatu gara, hori, hori, hori bat ematik eta, ez dago, zekulaz da, bordatu ondo, eta ninguizten, baina, zan daitekela, er, mal... elkatze, magara, zema, egen, eta indarra egiten badugu, ba, zan momentu bat, zan da. Boize, pagoa guztia, es, ba, herrerian, zentzik irratian egoitzen, ba, larun bat honetan, habendo akamaboz, ba, eguardeko amabitan. ¡Horida, a es que... ¡Horida, va, sur y que no gota tío. ¡Venga, Or... vamos a seguir. ¡Venga, yo!